Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина 3, розділ 33. 10. Торгові автомати смерділи. Джекові здавалося, ніби всі продукти всередині зіпсувалися. Синя пліснява огорнула сирні крекери, доріто, джекс і смажені шкварки. Липкі калюжі теплого морозива стікали з передніх панелей автомата на моржо. Джек потягнув Річарда до вікна і визирнув на вулицю. Звідти він досить добре бачив депо. За ним огорожу і сітки рабиці, і службову дорогу, що вела з кампуса. «Ми будемо на вулиці за кілька секунд», – прошепотів Джек. Він відімкнув вікно і підняв його. «Школа існує, бо Ендрю Тайер побачив багато можливостей. Чи бачиш ти можливості, Джекі?» Він гадав, що, можливо, бачить. «Чи є там хтось на вулиці?» – нервово запитав Річард. «Ні», – відповів він, насправді не надто придивляючись, бо більше немало значення, є там хтось чи нема. «Один із трьох чи чотирьох найбільших американських залізничних вузлів». Капітал на залізничному перевезенні, особливо до західного узбережжя. Він першим розглядів потенціал перевезень на захід. На захід. Захід. Густий брудний коктейль із болотного смороду і сміттєвих ароматів залетів у вікно. Джек перекинув одну ногу через підвіконня і простягнув руку Річардові. «Ходімо», – сказав він. Річард відступив назад, і його обличчя видовжилося від переляку. «Джеку, я не знаю». «Це місце розсипається на порох», – сказав Джек, – «і скоро воно заповниться жуками. А тепер ходімо. Хтось може побачити, як я сиджу на вікні, і ми втратимо останній шанс вислизнути, наче пара мишей». «Я нічого не розумію», – завивав Річард. «Я не розумію, що загрюбане пекло тут відбувається». «Стули пельку й ходімо», – сказав Джек, – «або я покину тебе тут, Річарде. Клянуся Богом, покину. Я люблю тебе, але моя матір помирає. Я покину тебе, і дбай про себе сам». Річард зазирнув Джекові в обличчя і побачив, навіть без окулярів, що Джек каже правду. Він узяв Джека за руку. «Боже, як мені страшно!» – прошепотів він. А мені гадаєш, ні? сказав Джек і зістрибнув з підвіконня. Його ноги приземлилися на брудний моріжок секундою пізніше. Річард стрибнув біля нього. Нам потрібно добігти до депо, прошепотів Джек. Це приблизно 50 ярдів. Ми зайдемо всередину, якщо там відчинено, і спробуємо сховатися, а якщо ні, залишимося біля стіни, що виходить на Нельсон Гаус. Коли ми пересвідчимося, що нас ніхто не бачить, і все спокійно, побіжимо до паркану. Так, або нам доведеться перенестися, але не варто думати про це зараз. Службова дорога. Гадаю, якщо нам пощастить вибратися за межі Тайера, усе знову буде гаразд. Коли ми пробіжимо десь чверть милі по дорозі, ти зможеш озирнутися через плече і побачити світло в гуртожитках і бібліотеці, і як завжди, Річарде. «Це було б так добре», – сказав Річард зі смутком, від якого рвалося серце. «Гаразд, ти готовий?» «Гадаю, так», – відповів Річард. «Біжи до депо і завмри біля стіни. Біжи, нахилившись, щоби кущі сховали тебе. Бачиш їх?» «Так». «Гаразд, біжи!» Вони рвонули від Нельсон Гауза і пліч-опліч побігли до депо. 11. Їм лишалося менше, ніж півдороги до місця призначення. Повітря чистою білою парою злітало з їхніх вуст, а ноги билися об брудний ґрунт. Коли дзвони в каплиці застугоніли огидним скреготливим дзенькотом, собаки відповіли дзвонам злагодженим виттям. Усі старости перевертні бігли позаду. Джек простягнув руку до Річарда і побачив, що він простягає руку до нього. Їхні долоні з'єдналися. Річард закричав і потягнув Джека ліворуч. Він так міцно схопив Джекову руку, що стиснуті фаланги пальців заніміли. Худий білий вовк, голова правління вовків, оббіг навколо депо і гнав тепер до них. Джек подумав, що це старий із лімузина, Інші вовки та собаки бігли за ним. І тут Джек збагнув з болючою певністю, що не всі з них були собаками. Деякі напівобернені хлопці, деякі дорослі чоловіки, певно, вчителі, подумав Джек. Містер Дафрі. волав Річард, показуючи вільною рукою вбік. Геге, а ти непогано бачиш, як для людини, що втратила свої окуляри річі, божевільно подумав Джек. Містер Дафрі, о боже, це ж містер Дафрі, містер Дафрі, містер Дафрі. Таким чином, Джек перший і єдиний раз глянув на директора школи Тайра, крихітного літнього чоловіка із сивим волоссям, великим зігнутим носом і зморшкуватим волохатим тілом мавпи Катеринника. Він швидко біг на всіх чотирьох із собаками і хлопцями, а його академічний капелюх шалено підскакував угору вниз на голові і чомусь відмовлявся падати. Він вишкірився на Джека і Річарда, його довгий обвислий язик, із жовтими нікотиновими плямами висунувся з його вищеру. «Містер Дафрі, о боже, о милий боже, містер Дафрі, містер Да. Він дедалі сильніше тягнув Джека ліворуч. Джек був більшим, але Річарда охопила паніка. Вибухи збурювали повітря. Той брудний сміттєвий запах посилювався. Джек чув тихе плюскотіння і жвакання болота, що сочилося крізь ґрунт. Білий Вовк, вожак зграї, скорочував дистанцію, і Річард намагався відтягнути їх від нього, силувався дотягти до паркану. З одного боку, це було правильно, але і хибно водночас, бо їм же треба було до депо, а не до паркану. Їхньою метою було депо, бо це був один із трьох чи чотирьох найбільших американських залізничних вузлів. Бо Ендрю Тайер був першим, хто розглядів потенціал у перевезеннях на Захід. Бо Ендрю Тайер побачив потенціал, і Джек також бачив потенціал. Звісно, усе це було тільки на рівні інтуїції. Але Джек дійшов розуміння, що в питаннях всесвітніх істин його інтуїція була єдиною правдивою опорою. «Відпусти свого пасажира, Слоуте!» – пробуркотів Дафлі. Дафрі. «Відпусти свого пасажира! Він надто гарненький для тебе!» Але хто такий пасажир? думав Джек останні дві секунди, коли Річард сліпо намагався збити їх з курсу, а Джек тягнув його назад до об'єднаної зграї безпритульних собак, хлопців і вчителів, що бігли за великим білим вовком до депо. Я скажу тобі, хто такий пасажир. Пасажир це той, хто їздить, а куди йде пасажир перед поїздкою? Правильно, в депо. Джеку, він укусить! волав Річард. Вовк перегнав Дафрі і стрибнув до них, роззявивши щелепа, мов залізний капкан. Позаду пролунав гучний тріск, ніби Нельсон Гаус луснув, як зогнила диня. Тепер уже Джек стискав Річардові фаланги, стискав так сильно і ще сильніше, бо ж ніч розривали божевільні дзвони. Вона сяяла бензиновими бомбами і тріщала феєрверками. «Тримайся!» – кричав він. «Тримайся, Річарде! Нам туди!» Він ще встиг подумати, тепер усе стало догори дригом. Тепер Річард Стадо, він мій пасажир. Боже, допоможи нам обом. «Джеку, що відбувається?» – волав Річард. «Що ти робиш? Годі, годі, годі!» Річард досі репетував, але Джек уже не чув його. Раптово тріумфальне відчуття жахної приреченості луснуло ніби чорне яйце, заповнюючи мозок світлом і солодким чистим повітрям. Воно було таким прозорим, що можна відчути запах редьки, яку селянин витягує в своєму саду за півмилі від тебе. Раптом Джек відчув, що він може просто відштовхнутися і перестрибнути весь двір, або перелетіти, як ті люди, що очіпляли крила до спин. О, світло і чисте повітря витіснили гидкий сміттєвий сморід і відчуття мороку та порожнечі. На якусь мить усе в ньому очистилося і виповнилося сяйвом. На мить усе стало веселкою, веселкою, веселкою. Таким чином Джек Сойер знову перенісся на території, цього разу на бігу через зруйновану школу Тайера, коли повітря наповнилося дзеленчанням розтрісканих дзвонів і гарчанням собак. І цього разу він узяв Річарда, сина Моргана Слоута із собою. Інтерлюдія Слоут у цьому світі. Оріс на територіях. Три. Десь по сьомій годині ранку, саме після того, як Джек із Річардом перенеслися на території, Морган Слоут під'їхав до головних воріт школи Тайера. Припаркувався. Знак тільки для інвалідів. Слоут байдуже глянув на нього, засунув руку в кишеню, дістав пробірку з кокаїном і трохи нюхнув. Замить світ навколо набув різнобарвності та життєдайності. Чудове зілля. Він замислився, а може варто виготовляти його на територіях? Раптом якість там підвищиться. Гарднер розбудив його вдома, на Беверлі-Гілз, о другій ночі. Щоб розповісти, що трапилося, у Спрінгфілді, тоді якраз була північ. Голос Гарднера тремтів, Він, ймовірно, дуже боявся, що Морган оскаженіє і розлютиться, що розминувся з Джеком Сойером менше, ніж на годину. «Цей хлопчик, цей поганий, поганий хлопчик!» Слоут не оскаженів. Насправді він зберігав надзвичайний спокій. Його наповнило відчуття призначення, що, як він підозрював, прийшло з іншої частини його іства, тієї, яку він подумки називав «його оричність», жартома натякаючи на шляхетне походження свого двійника. — Не переймайся, — заспокоїв Слоут. — Я буду так швидко, як тільки зможу. Поки залишайся там. Морган розірвав зв'язок, перш ніж Гарднер устиг сказати ще щось, і відкинувся на ліжко. Він схрестив руки на животі і заплющив очі. Була мить, коли він став невагомим. Лише мить, а тоді він відчув рух під собою. Почув скрип шкіряної запряжки з того незалізних ресор лайкові зника. Очі він розплющив Морганом із Оріса. Як і завжди, перш за все, він відчув неймовірну радість. Порівняно з цим, кокаїн видавався аспірином. Груди стали вущими, вага меншою. Частота серцебиття Моргана Слоута становила 85 ударів на хвилину, збільшуючись до 120, коли він злився. У Оріса ж вона рідко перевищувала 65 ударів. Зір Моргана Слоута був 20 із 20. Але Морган з Оріса бачив набагато краще. Міг роздивитися найменшу тріщинку на борту деліжанса або насолодитися тонким плетевом фіранок, що майоріли на вікнах. Кокаїн майже зовсім знищив нюх Слоута. Ніс Оріса ідеально точно відчував запахи землі і повітря. Міг розрізнити і розпізнати кожну молекулу. За ним у тому світі залишилося порожнє подвійне ліжко, на якому досі помітно відбиток великого тіла. Тут він сидів на лавці сидіння м'якішому, ніж сидіння будь-якого Рулс-Ройса, і їхав на захід, до далеких меж зовнішнього форпосту. До людини не ім'я Андерс. Він знав це, точно знав, де перебуває, бо Оріс досі був тут, у його голові. Розмовляв з ним, як права півкуля мозку може розмовляти з раціональною лівою під час дивовидь. Тихо, але абсолютно виразно. Так само Слоут розмовляв із Орісом, тим самим тихим голосом, тоді, коли Оріс мігрував на, як їх називав Джек, американські території. Мігрант опинявся в тілі свого двійника, і результатом ставало мирне захоплення. Слоут читав і про примусові загарбування, і хай ця тема його не дуже цікавила, Здогадувався, що йдеться про вселення безумців з інших світів. А може Америка доводила до божевілля тих, хто в ній з'являвся. Була й така ймовірність. Морган Слоуд пам'ятав, як цей світ подіяв на Моргана з Оріса у перші два дні візиту. Не тільки зацікавив, а й страшенно налякав. Диліжанс підкинуло. На зовнішньому форпості ви вибирали ті дороги, які були тут, і раділи, що вони взагалі є. Оріс умостився зручніше, деформована нога боліла. Тримайте карету рівно, забий вас бог. закричав над головою візник. Клацнув батіг. Швидше, сини здохлих курв. Швидше. Слоут посміхнувся від задоволення, яке дарувало саме перебування на територіях. Він уже дізнався все, що потрібно. Оріс устиг прошепотіти. Деліжанс прибував у прикордонне депо. Школу Тайера в іншому світі, саме перед Світанком. Вони могли перехопити їх там, якщо хлопчики затримаються. Якщо ні, на хлопчиків чекають закляті землі». У Моргана боліло серце. Він злився, що Річард зараз із цим гівнюком соєром, Але якщо потрібна була жертва, що ж, Оріс втратив свого сина і не мертвий. Єдине, що дозволяло Джеку досі залишатися живим – відсутність двійника. Пересуваючись в інший світ, він завжди потрапляв в аналог того місця, звідки переходив, а Слоуд завжди потрапляв у тіло Оріса, який міг перебувати забагато миль, як сьогодні. Йому пощастило на майданчику для відпочинку, але Сойеру удача посміхнулася ще більше. «Твоя удача скоро зійде на нівець, мій маленький друже!» Сказав Оріс. Діліжанс знову підкинуло. Оріс скорчив гримасу, потім усміхнувся. Так чи інакше, ситуація стабілізується, навіть якщо остання сутичка виявиться небезпечнішою, ніж мала би бути. Годі. Він заплющив очі і схрестив руки на грудях. Ще мить відчував біль у деформованій нозі, а розплющивши очі, уже дивився на стелю своєї спальні. Як і завжди, серце зреагувало на утриману додаткову вагу дивним ударом невтакт і прискоренням руху. Слоуд підвівся і подзвонив у West Coast Business Jet. Через 70 хвилин він уже вилітав із міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса. Крутий різкий набір висоти викликав у нього звичні відчуття, наче йому в дупу засунули паяльну лампу. У Спрінгфілді вони приземлилися о 5.50 ранку за місцевим часом. Оріс уже під'їжджав до прикордонного депо. Слоут орендував у Герці седан і поїхав до школи Тайра. Подорож Америкою мала свої переваги. Він виліз із салону, коли задзвонили ранкові дзвони, і зайшов у кампус школи Тайра, з якого недавно втік його син. Цей ранок у школі Тайера не відрізнявся нічим від будь-якого іншого. Дзвони виводили звичайну ранкову мелодію, щось класичне, трохи схоже на тедеум. Учні проходили повз Слоута йшли в їдальню або в спортзал, можливо, мовчазніші, ніж зазвичай, бліді й трохи приголомшені, наче бачили вночі один і той самий жахний сон. Як насправді й було, подумав Слоут. На мить він спинився перед Нельсон Гаузом, задумливо поглянув на будівлю. Ніхто просто не знав, наскільки нереальними були всі ті істоти, які жили неподалік від місць, де ставала тоншою перетинка між світами. Слоут зайшов за ріг і поспостерігав за прибиральником, котрий збирав уламки скла, що засіяли траву, мов розсипані діаманти. Поверх його зігнутої спини можна було зазирнути в кімнату відпочинку Нельсон Гауза, у якій сидів надзвичайно тихий Альберт Пузир, і тупо дивився мультфільм із Баксом Банні. Слоуд попрямував до станції та думками повернувся до першого переходу Оріса у цей світ. Він згадував про це з ностальгією, що, як подумати, здавалося смішним. Врешті-решт він тоді мало не помер. Вони обидва тоді мало не померли. Але це трапилося в середині 50 п'ятдесятих, а тепер йому і самому було за п'ятдесят. Ось у чому полягала фундаментальна різниця. Він повертався додому з офісу, і сонце світило на Лос-Анджелес скрізь світло-пурпуровий і туманно-жовтий серпанок. У ті дні смог іще не заполонив усе місто. Слоуд стояв на бульварі Сансет, дивився на білборд, який анонсував новий фільм із Пегілі, Лі, коли відчув холод у голові. Буцімто у підсвідомості запульсувало джерело і почало заливати все чужинною дивністю, яка нагадувала... нагадувала... сперму? Ні, він не міг точно визначити, що саме це було. Воно швидко тепліло, набуваючи густини, і Слоут заледве зміг усвідомити, що це він, Оріс, а потім усе полетіло шкерепердь. Наче таємні двері повернулися на шарнірі, і ось уже Оріс сидить за кермом Форда моделі 1952 року з округлим капотом. Оріс у коричневому двобортному костюмі і краватці від Джона Пенске. Оріс простягає руку до паху, не від болю, а з цікавістю, адже він ніколи не носив труси. Якоїсь миті, він пам'ятав це, Форд мало не виїхав на узбіччя. І тоді Морган Слоуд, який тепер був номером два, узяв керування авто на себе, давши Орісу, який мало не збожеволів від щастя, роззиратися на всі біч. Морган Слоуд також радів, як людина, котра показує другу свій дім, і розуміє, що гостю дім подобається так само, як і господарю. Оріс заїхав у ресторан для автомобілістів «Товстун», і після деякої плутанини з паперовими грошима Моргана замовив бургер, картоплю фрі та шоколадний молочний коктейль. Зі словами проблем не було, вони вимовлялися легко, лилися як вода із джерела. Спочатку Оріс відкусив маленький шматочок, а потім заковтнув гамбургер із такою самою швидкістю, з якою вовк розквитався з вопером. Однією рукою він сипав у рот картоплю фрі, а другою крутив радіоприймач, перестрибуючи з біпопа на перікому. Великі оркестри і блюзи. Він висмоктав коктейль і замовив усе по другому колу. На половині другого бургера його, Слоута, так само як і Оріса, почало нудити. Раптом смажена цибуля стала надто гострою і просто застрягла в горлі. Раптом усе засмерділо вихлопними газами. Шкіра свербіла. Він стягнув піджак... Вміст другої склянки молочного коктейлю, тепер кавового, вилився на сидіння Форда. Поглянув на руки. Огидні червоні плями розпливалися, стаючи дедалі більшими. Скрутило живіт. Він висунув голову у вікно і виблював, відчувши, як Оріс вистрибує з нього, повертаючись у свій світ. — Я можу вам допомогти, сер? — Угу. Відірваний від власних роздумів, Слоуд повільно повернувся. Перед ним стояв високий білявий підліток, вочевидь старшокласник, у належному для приватної школи вбранні, Чудово пошитий синій фланелевий блейзер поверх сорочки з відпрасованим комірцем і вилиняли джинси. Підліток відкинув волосся з лоба. В його очах застиг уже знайомий Слоуту розгублений, причмелений вираз. «Я Етерідж, сер. Мені здалося, що вам потрібна допомога. Ви наче загубилися?» Слоут посміхнувся. Збирався відповісти, але промовчав. Ні, друже мій, це ти такий. Усе гаразд. Виродок Соєра поки на волі, але Слоут знав, куди прямує Джек. А це означало, що хлопчик на повідку. Не видимому, але повідку. Загубився в минулому, не більше, відповів він. У давніх часах. Я тут не чужинець, містер Етерідж, якщо вас це хвилює. Мій син вчиться у цій школі. На мить здивування і нерозуміння в очах підлітка зросло. Потім він засяяв. «Звісно ж, Річард!» – вигукнув він. «Я збираюся зайти до директора, а поки вирішив погуляти територіями». «Так, звісно!» – Етерідж поглянув на годинник. «Я сьогодні чергую в їдальні, тому якщо ви впевнені, що допомога вам не потрібна...» І я впевнений. Етерідж кивнув, розгублено посміхнувся і пішов. Слоут провів його поглядом, а потім подивився на моріжок, що вів до Нельсонгауза. Помітив розбите вікно. Пряме влучання. Принаймні він міг, та ні, мав повне право, припустити, що десь між Нельсонгаузом і цією прямокутною цегляною будівлею двоє хлопчиків мігрували на території. Він міг, якби хотів піти за ними, ступити крок за поріг станції, на дверях немає замка, і зникнути, з'явитися там, де зараз Оріс. Він не надто вже й далеко. Може, перед наглядачем депо? Це зовсім не те, що мігрувати в точку, яка за сотню миль від потрібного місця, а потім долати цю відстаню в фургоні або, ще гірше, пішки. Хлопці вже швидше за все поїхали у закляті землі. Якщо так, то вони їх доб'ють. І двійник сонячного Гарднера Озмунд, звісно ж, видавить Зандерса все потрібне. Озмунд і його жахливий син. Мігрувати не має жодного сенсу. Хіба що поглянути одним оком, отримати задоволення, ставши знову Орісом, хоча б на кілька секунд. І перевірити, звісно ж. Усе життя від самого дитинства йому доводилося все перевіряти. Він роззирнувся, щоб переконатися, що Етерідж не вештається довкола, і зайшов у приміщення станції. Його зустрів темний, затхлий і неймовірно ностальгійний запах старого гриму і парусинових декорацій. На мить у Слоута промайнула думка, що йому вдалося не просто мігрувати, а перенестися в ті далекі часи, коли вони з Філом Соєром неймовірно захоплювалися театром. Потім очі звикли до темряви, і він побачив незнайому, майже нудутну бутафорію, гіпсовий бюст палади для інсценізації крука, позолочену пташину клітку, книжкову шафу з намальованими корінцями книжок, і згадав, що перебуває в так званому «малому театрі школи Тайра». Слоут постояв, глибоко вдихаючи пил. Його погляд спинився на одному промінчику пилу, що просочувався крізь маленькі віконце. Світло затремтіло, потім раптово стало насиченішим, як від настільної лампи. Слоут перенісся на території. В одну мить раз і перенісся. Швидкість цієї міграції його вразила. Зазвичай виникала пауза, відчуття переходу з одного місця в інше. Ця пауза, ймовірно, напряму залежала від фізичного розташування двох тіл – Оріса і Слоута. Одного разу, коли він мігрував із Японії, куди прилетів на перемовини з керівництвом студії «Шао Бразерс» щодо оправ на екранізацію жахливого роману про голівудських зірок, яким загрожував божевільний ніндзя, пауза тривала так довго, що він злякався, що загубився в порожниче між світами. Але цього разу вони були поряд. Зовсім поряд. «Схоже, на ті рідкісні миті, – подумав він. – Подумав Оріс» коли чоловік і жінка одночасно досягають оргазму і помирають водночас. Запах засохлої фарби і парусини змінився на легкий, приємний запах територіального газу. Лампа на столі ледь тліла, чаділа чорними смугами диму. На іншому столі ліворуч від нього стояли глиняні тарілки із рештками їжі. Три тарілки. Оріс ступив крок уперед, як завжди трохи тягнучи пошкоджену ногу підняв тарілку, дав мерехтливому світлу пограти на плямах жиру. Хто їв із цієї тарілки? Андерс, Джейсон чи Річард? Хлопець, котрий був би Раштоном, якби мій син досі жив. Раштон потонув, плаваючи у ставку неподалік від великого палацу. Вони влаштували пікнік. Оріс і його дружина випили багато вина. Пекло сонце. Хлопчик, він тільки недавно почав ходити, спав. Оріс скохався з дружиною, а тоді вони заснули під теплим пообіднім сонцем. Раштон прокинувся першим і пішов до води. Відплив від берега по собачому, недалеко, але на глибині злякався. Оріс закульгав до води і поплив до того місця, де булькав хлопчик. Нога, ця клята нога гальмувала його. Можливо, затримка вартувала Раштону життя. Коли Оріс дістався до хлопчика, той вже пішов під воду. Оріс схопив його за волосся і витягнув на берег, але Раштон уже посинів і помер. Через шість тижнів Маргарет наклала на себе руки. А через сім місяців юний син Моргана Слоута мало не потонув у басейні Вествудської християнської асоціації для юнаків, де його вчили плавати. Річарда витягнули з води таким же синім і мертвим, як і Раштона, але рятувальник зробив штучне дихання рот в рот, і Річард Слоут почав дихати. «Бог забиває свої цвяхи», – подумав Оріс, а потім повернув голову на гучне хропіння. Андерс, наглядач депо, лежав на солом'яному матраці в кутку. Його кілт задерся до сідниць. Поруч Оріс помітив перевернутий джбан вина. Майже весь напій вилився на волосся Андерса, Андерс знову захропів, потім застогнав, наче йому снилося жахіття. Але жоден сон не може бути настільки жахливим, як твоє майбутнє, похмуро подумав Оріс. Він наблизився на крок, закутався в плащ і без жалю дивився на Андерса. Слоуд міг спланувати вбивство, але саме Оріс щоразу мігрував, щоб виконати план. Саме Оріс у тілі Моргана намагався під бадьорі вигуки диктора на реслінгу задушити подушкою Джека Сойра. Оріс організував убивство Філа Сойра у Юті, так само, як організував на територіях убивство його двійника, простолюдного принца Філіпа Сотеля. Слоут жадав крові, але в нього на неї була така сама алергія, як у Оріса на американську їжу і американське повітря. Саме Морган Зоріса, колись відомий як Морган Криволапий, завжди втілював плани Слоута. Мій син помер, його живе. Син Сотеля помер, Соєра живе. Але це можна виправити, і це виправлять. Жодного талісмана, солоденькі друзі. На вас чекає радіоактивна версія Оутлі. І кожен з вас повинен врівноважити терези смертю. Бог заб'є свої цвяхи. А якщо Бог не заб'є, то це зроблю я. вигукнув він. Чоловік на підлозі знову заворушився, наче почув ці слова. Оріс ступив до нього ще один крок, ніби хотів купняком розбудити сплячого, а тоді схилив голову набік. Звідкись здалеку долунав цокіт копит. Тихе скрипіння і подзвякування упряжей, охриплі крики вершників. Напевно, то Озмунд. Добре, хай Озмунд потурбується про це все. Йому самому не надто хотілося розпитувати чолов'ягу з похмілля, коли він і так чудово знав, що той скаже. Оріс закульгав до дверей, відчинив їх і поглянув на розкішний персиковий світанок території. Саме звідти, з боку світанку, наближалися вершники. Кілька митий Оріс дозволяв собі пити це чарівне сяйво. А тоді повернувся на захід, де небо досі мало колір свіжого синця. Земля була темною, за винятком хіба що тих місць, де сонце падало на декілька світлих паралельних ліній. — Хлопчики, ви поїхали на зустріч смерті, — вдоволено подумав Оріс і раптом йому на гадку спала ще приємніша думка. Вони, можливо, уже померли. «Добре», – сказав Оріс і заплющив очі. Замить Морган Слоут уже стискав ручку дверей маленького театру школи Тайера. Він розплющив очі, плануючи мандрівку назад на західне узбережжя. «Можливо, настав час трішки помандрувати спогадами», – подумав він. До містечка в Каліфорнії під назвою Пойнт-Венуті. Спершу подорож на південь, візит до королеви, а тоді... Морське повітря, промовив він до бюста Афіни Палади, піде мені на користь. Він заліз у кишеню, зробив ще одну затяжку із крихітної пляшечки. Він уже не відчував запахів парусини та гримо. І, підбадьорившись, попрямував схилом униз. До своєї машини. Кінець частини третьої.